És már zakatol is a Benjo Dixieland Band, nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne a 6 szóljon és az Önök alázatos narrátor az Önök kedvenc műsorában, az Annó Budapestben, jó napot kívánunk mindenkinek! 24 07 953, 24 az új hallgatók számára, most gyorsan elmondjuk, hogy ez egy olyan műsor, amely kitalál magának egy-egy épületet, Megnevezi azt, és utána meghallgatja a hallgatókat, hogy hogyan emlékeznek vissza, milyen élményeik vagy emlékei kapcsolódnak ahhoz az épülethez. Mely épület ma a szerkesztőbizottság hozzas munkája után a Budapest sportcsarnok lett, az egykori Budapest sportcsarnok, amiről nyilván tudják a hallgatók, hogy 1982. február 12-én nyutatta meg kapuit, és sikeres működés után 1999. december 15-én egy karácsonyi vásáron ott felejtett egy gyertya miatt, hát mondhatjuk azt is, hogy hogy éget, de minden esetre olyan állapotban, vagy úgy éget le, hogy nem sikerült felújítani, és ezért lett új helyen aztán a paplászló László Sportaréna. Na de abban a rövid egy néhány évben, amíg működött 1982 és 1999 között, rengeteg zseniális koncert, rengeteg zseniális sportesemény zajlott ott. Önök biztosan vagy ott voltak, vagy felléptek, vagy játszottak, vagy csak közönségként nézték végig. Én emlékszem, hogy, hogy mi volt az első, de egy kicsit ellenmondásba is kerültem magammal, mert az biztos, hogy Szeged városából egy kisebb különítménnyel érkeztünk fel, például az Omega jubileumi hangversenyére, és néztük meg a Jancsó Miklós által rendezett uh, sót, de az is, most már a leírásokból kiderül, hogy azt megelőzte azon a nyáron a Tolkienket uh, budapesti föllépése, amire hát szintén nyilván a, a télalföldi városból érkeztem uh, valamilyen úton, módon. De hogy önök, hogy kerültek oda? Azt mindenféleképp a 24.07 953 vagy a 2406953 as számon próbálják elmondani. De ha például ott voltak azon a karácsonyi vásáron, melynek nyomán leégett a Budapest sportcsarnok, vagy jégkorongoztak ott, vagy részt vettek a fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon, ami szintén a Budapest sportcsarnokban volt, akkor hívjanak. És ha elkezdeném most sorolni, hogy kik játszottak a Budapest sportcsarnokban, akkor önök is nyilván azt mondanák, hogy a mindenségére lehet, hogy más szót használnának, azt mondanák, hogy tényleg, de jó is, hogy mondja Punks de Miklós. Hát ott voltam, hiszen például Elton John is fellépett, ezen a szent helyen fellépett Johnny Cash, mint említettem, az Omega, az 1983 november 11 és 15 -e között adta elő a sóját, és hát mindenki ugrott rá természetesen, hiszen Jancsó Miklós akkor híres volt arról, hogy mesztelen jelennek meg a filmjeiben, és aztán azt hiszem, hogy nem is csalódtak a nézők, akik oda jöttek, és megnézték, valóban voltak azon meg a són mesztelen nők. Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Ded Miklós a vagyok. A és a Budapest sportcsarnokkal kapcsolatosan szeretnék hallgatom egy pár gondolatot mondani. Előre bocsájtom, hogy egyrészt, mint sportrajongó, másrészt, mint rengeteg rengetegszer voltam. Uh -huh a Budapest sportcsarnokban nagyon kellemes élményen fűződnek hozzá. Ezen kívül hosszú éveken keresztül a karácsonyi vásáron is árultam, uh -huh. tehát a tűzeset közvetlenül érintett engem is. És egy helyreigazítást azért szeretnék mondani önnek. Tegyen. Ön azt mondta a bevezetőben, hogy a karácsonyi vásáron egy ott felejtett gyertya miatt égett porrá. Égve hagyja a Hát a helyzet a következő, ezt a rendőrségi vizsgálat nem támasztotta alá, a tűzoltó vizsgálat sem támasztotta alá, a károsultak peres úton kezdeményezték a magyar állam mint üzemeltető Aha. szerv, és a bírósági tárgyaláson sem merült föl az ott felejtett gyertya. De milyen, de milyen furcsa látja tehát, hogy ha azért a, a Budapest Porcsánok lejégése című e, szó összetélt a, a, a, a népszerű keresőben, akkor, akkor azt fogja kidobni, hogy egy, egy karácsonyi vásáron ég vagy a gyertya volt. Furcsa. Mert az első teória az ez volt, uh -huh. de aztán ez nagyon hamar meg is dőlt. Akkor a nyilván tudja azt, hogy, hogy mi a valódi oka az létesítmény leégésének. Hát ez az, amit senki nem tud. Feltételezések vannak, de senki nem tud semmit, ugyanis az anyagokat az akkori kormányzat azt most nem tudom, hogy pontosan hány évre, de szerintem olyan körülbelül húsz évre letitkosította. Ne vicceljen. De. Tényleg? Lelettek titkosítva az anyagok. De miért? Hát ez jó kérdés. Ezt az akkori kormánytól kéne megtudni, amelyik a mostani kormány is. A, mert azt nézem csak azért, hogy, hogy, hogy pontosan idézzem a, például a Wikipedia nevű Enciklopédiának a, a, a szócikét abban azt szerepel, hogy az épületben tartózkodó 16 főnyi személyzetet sikerült kimenteni. A tűzet a küzdő rendezett karácsonyi vásárban égve felejtett gyertya okozza, tehát mindenki, aki ma azt hiszi, hogy, hogy a, a Wikipédia az összes tudás birtokosa, tehát kétszer kettő az, az négy, de akár lehet öt is. Szóval, hogy az azt fogja tudni, hogy, hogy a gyertya volt a felelős, de hát ön azt állítja, hogy nem, Igen. és hogy titkosították az anyagokat. Igen. Olyannyira nem egyébként, hogy a zárás után, ez minden évben így zajlott le egyébként, a zárás után a személyzet körbejárt többször is a küzdőtére, mert ott volt a vásár, és minden egyes pavilonba benézett, hogy nem maradt-e ott valami égve. Ráadásul az az ominózus pavilon, amiről szó van, az egy teljesen nyitott pavilon volt, nem az enyém hozzá kell tennem, csak a környe környezetünkben volt, ahol beazonosítottuk, hogy a fotók alapján az egy teljesen nyitott pavilon volt, tehát nem volt ajtaja. Értem. Tehát ha ott gertja, égve maradt volna azt a Akkor azt, azt látta volna. Azt látta volna, hogy ég, és akkor eloltotta volna. Adjuk meg a lehetőséget. Szerintem biztos lesznek olyan hallgatók, akik akár titkosították, akár olvasták a titkosított jelentéseket, vagy még több információ birtokában vannak. Okay. Annál több, mint amennyi bennünk van, mert mind kiderült azért, vagy legalábbis én, az égvehagyott teóriánál tartom magamat, ami hiba. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, viszont hogy fogadták hallásra. a hívásomat. Viszont hallás. 24 07 3, illetve 24 3, az anno Budapestben ma a Budapest sportcsarnokot az épületet és az ott zajló rendezvényeket idézzük meg az önök segítségével, és ahonnan a túlsó végén itt van már velem velünk, Ligeti Nagy Tamás barátom, az egykori volt újság szerkesztője, popzenei újságíró, jó jó reg, jó, jó. Hát inkább nap, jó. Napot kívánok kívánok azt, jó mindenkinek mondjuk én inkább is. azt, hogy jó napot kívánok. Tehát hát. ez valóban a reggel az már egy kicsit elment. Szóval e, hány koncerten voltál a Budapest Palotanóban? megszámálhatatlan sok koncerten. De én nem is tudom, hogy hány koncert volt a BS-ben. 82-ben nyitott a bs 1982-ben a, a, a Szága Haga nevű, szága így, nevű így, zenekarral így. nyitott. Az utolsó koncert egyébként 1999 novemberében egy generál hangverseny volt. Oh, hát ez a nem voltam. De a, de, de a kettő között valóban, tehát Elton John, Olvin Lee, Manfredman, Deep Purple, Falco, Manfred, Man, vagy, Manfred Man, vagy háromszor egymással. Igen, április 5 -e és 7 -e között játszott 1983-ban, valóban április 5-6-7-én csapattam Igen. a Manfred Men földnevű arra, ha jól próbálom fordítani. De Thomas Anders, Cliff Richard, a Queen-nek is volt ott koncertje 1987-ben. Ravi Shankar, Depeche Mode, Duran Duran, és például a Mission, akkor játszott a Budapest sportcsarnokban, amikor. A... Akkor volt a, a benzináremelés és a blokkád, ugye? A taxis Nagyon blokkád, igen. Odaérni. Igen. De én odaértem azért a Margit. marha érdekes volt egyébként a Moyenfédben három koncert. Ugye a fiatal embernek, aki most már egy idősebb úr, az volt a kérésre, hogy ugye három koncertről beszélünk, hogy csak egy is kérés volt ez parancs. Csak akkor vállalja el, hogyha ugyanazt a babysittert biztosítják neki, aki Angliában is van gyermekeik babysitteret, biztosították. Bendinek uh -huh. hívják, ezt soha nem felejtem el, mert egy nagyon jó barátom Aha. És uh... Ez volt az egyetlen egy feltételnek a pénz. Aha, de hogy men az, akkor mennyi, mennyire volt ismerős? Én nem voltam ott biztos egyik. Nagyon-nagyon, nagy, ugye a Manfredman akkor éppen stílus műfajt, és hanem műfajt nem volt ott, mert Pózenét játszott, de ugye az elektronikát akkor vissza be, ugye egy billentyű játékos, és akkor egy nagyon-nagyon sikeres lemezt készítettek, Thunder Afrika az volt a címe, és, és az bejött főleg Európában. Ennek megfelelően ugye a zenek, hogy Magyarországban is nagyon-nagyon népszerű volt. Este MTV korszak környékén ez egy nagyon-nagyon jó pószenei produkció volt, vizuálisan is rendben volt, ugye ilyen félig robot, félig, félig ilyen totámoszlop díszletekkel, szóval nagyon hatásos volt, nagyon. Nagyon bírtam akkor. Nagy cucc, zárójel, nagy teljesítmény volt, vagy mondjuk Kelet-Európában egy, egy ilyen kiemelkedő koncerthelyszín volt a Budapest porcsánó. Volt kiemelkedő koncerthelyszín, ugye nagyon-nagyon nehéz volt versenyezni a, a környezet, mondjuk nyugatra lévő országok nagy koncerthelyeivel, de, de ugye a hegedűs nagyon ügyes volt. Tehát... Ö, ö, és a, és a köré szerveződő a multimédia és tulajdonképpen mindent el tudtak, szinte minden el tudtak hozni, de nem volt prioritás. Ugye a koncert rendezésnek egyik feltétele, vagy az országban, az adott országban sok ezt adjon el. Na most ugye Magyarország azért egy szűk piac volt, és most is a hanglámhez eladások, előadások tekintetében. Úgyhogy akkor inkább meg kellett fizetni a zenekart. Úgy kellett fizetni a zenekar. figyeljünk. Szerintem egyébként a Manfredben nem volt egy nagyon-nagyon egy drága zenekar. Ugyanúgy, egy Chackberi sem volt. Egyébként e, drága. De teltházas házas koncertek voltak? Ezek Chackberi nyilván nem Mind volt. a három Igen? volt. Az nagyon fontos egyébként, hogy egy zenekar három estét el tud adni, talán a DIYSZ résznek sikerült kezdők, lehet, hogy csak két, két este voltak. Az nagyon-nagyon sokat számít, hogy három, ugye ebből a, ebből a Memphredmen koncertből egyébként készült egy Live in Budapest koncertlemez is Tehát ugye az a Memphredmen zenekar történetében egy nagyon fontos élőprodukció volt, és ezt meg is örökítették. Egyébként a Szága zenekar Budapest Az ő live albumokon és a belső boríton szerepel egy belészetési pecsét. Nem tudom, hogy hol jöttek át egyébként az országban, de a belső boríton ott van a magyar pecsét. Mit tudott akkor csinálni mondjuk a... a hegedűs, ha mondjuk olyan zenekart hozott el? Tehát az én nagyon hiányos és hízagos emlékező tehetségem, mintha a Tolkien hetsznél nem, hogy telt nem beszélne, hanem hanem mint ha nem pontosan tudjuk, hogy kik voltak ott. Egy egy -egy <gül> egy <ég> tárgan, az <gül> igen, tehát, hogyha neki egy összeadni az ismerőseket, az az ismerőseket akkor az volt a teljes... Uh... Igen, igen, talán az volt az első ilyen katasztrofális koncert a BS-ben, mint nem a minőségét, hanem az érdeklődést illetően. Voltak azért még ilyen koncertet, tehát ugye az nem gondoljuk, hogy a Pearl Jam koncertjére le kell negyedelni az egyébként 11.500 férőhelyes arénát. Ez minden itt a világon, tehát előtte játszottak, vagy utána a Jugoszláviában Azt hiszem, akkor még Jugoszlávia volt, és ott teljesen feltház volt a koncert, itt pedig 2000-en voltak. Mit jelent az, hogy le, hogy ez lennegyedelmi? Tessék? Mit jelent az, hogy le ne gye, de, hát egy Különböző függönyökkel el le lehet választani, le kell, le lehet választani a szektorokat, és akkor úgy néz ki, mintha egy ilyen nagyon kicsi helyen lenne a koncert. Ez, ez milyen a, a, a, zenészeknek a, a zenészek irányába tett hangulatjavító intézkedés? Hát biztosan, biztosan a zenészek és a közönség irányába tett hangulatjavító intézkedés. Hát szörnyű lehet. Ö, ö, hiányos vagy foghíjas nézőtér előtt játszani, mondjuk pedig pörcsönnek a világon mindenhol. Tehát a... azok elég, elég jól ki tudják választani azokat az arénákat, vagy szabott helyszíneket, amit a pörcsön megtölt, ezt nem sikerült olyan jól kiválasztani. Mi nem sikerült? Nem értett a magyar közönség akkor a, a popzenéhez? Hiszen, mint tudjuk, a Nirvana is játszott Budapesten, de hát ez csak igen, 30 évvel később derült ki. a Petőfi csarnokban, igen. De nem szépen, hogy vannak ilyen elnyúlások a, a pop bizniszben. De erről a han Hegedűs úr tudna leginkább beszámolni, akinek egyébként így a jöttek a zenekarok. Tehát amikor ő a Kraftwerk zenekart élőben szerette lá volna látni a születésnapján Budapesten, akkor elhozta a Kraftwerk zenekart a Jó. születésnapjára Budapesten. Hogy ez volt általában a, a, a válogatás? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez, ez, ez tényleg csak egy ilyen speciális eset. Nem, nem, nem, nem, nem, természetesen azért egy promóter egy, egy kicsit, kicsit pontosabb üzleti tervek alapján számol, amikor például a BSB, vagy a BS a legnagyobb zárt helyszín Magyarországon koncertet rendez, tehát azért itt számok vannak, és mellé rendelt súlyos pénzek. Ezek szerintem... Nem, nem, nem. Ő egész egyszerűen megtette magának ezt a gesztust, hogy a 134. koncert, amit Magyarországon felépített, azért van a És ez november 29-én volt. volt egyébként 1991-ben. De, aha, tehát, aha, ak ak aha. Akkor lépett fel a Kraftwerk jól szólt, tehát hogy. hogy igen, a... igen, igen, nagyon jó A Budapest porcsában nagyon jól, de ők mindig általában a BS vülő szerintem nem tartozik a rossz akusztikáljuk koncert helyszínek közé. Én például sokkal jobban kedvem, mint a Stadthallét. Egyedben kedveted volt. Kedvelted volt. Mint volt? Mármint amikor még volt. Ja igen, igen, igen, igen. Igen. Úgyhogy nem Szerintem nem rossz koncert a BS. Köszönöm szépen, Ligeti Nagy Tamás. Én is köszönöm. Ühységíról, hamarosan találkozunk. Viszonthallása, a Viszonthallás. 24 07 3, illetve 24 önök milyen koncerten voltak a Budapest Sportcsarnokban vagy milyen sporteseményen vettek részt, vagy milyen karácsonyi vásáron árusítottak? Ez a mai annó kérdése. Hívjanak bennünket. Halló! Jó Halló, sport. Timmar, bent. Pálinkát. Nem, hangzott, de Miklós, jó napot. Igen, én két dolog miatt telefonálok, hogy telefonáltam. Aha. Az egyik az, hogy ebben az időszakban én három komoly koncertre emlékszem, aminek részese lehettem. Uh -huh. A Deep Purple, az Emerson and Palmer és a Johnny Cash. Ezek közül a Deep Purple, ami nekem ilyen hát 8-9 éves korom óta nagy kedvencem volt, azóta is. Akkor én éppen lentiben voltam katona, amikor ez 87. február 20-valahanyadik. <tos> 1987. február 26-27-28 volt Igen, a Deep Purple verseny, és szerettem. az előzenekara, mi az a négy betű? Ja nem, Pass. öt, vicceltem, Pass. az Edda volt az előzenekara a, a Deep elő zenekara, a Deep nek igen, igen, igen. Azért, tudja, az, egy, az, az ennek a különbözőt hozzáveszik, akkor de alapjában négy. Na, szóval, hogy az, az volt, hogy én akkor pécs tértem értem, és lentiben voltam csapatorvos sor katonaként. És És marha nehéz volt vidékről jegyet szerezni, de sikerült, és kaptam egy eltávozást Pécsre. De katonakönyvben volt igazolványom nem volt. Pécsre hazajutottam, és onnan civilben katonakönyvvel jöttem föl a koncertre, ami hát nagyon nagy élmény volt, azt gondolom, hogy a Deep Purple-nek a legjobb felállása e, volt, és, e, és ennyi a történet, hogy reszketés a vonaton, oda a reszketés a vonaton vissza, megúsztam. Arra, arra emlékszik, hogy, hogy kikből állt akkor a Deep Purple? Tehát hogy miért gondolja azt, hogy a Betze. legjobb felállása volt? Hát nem, nem én gondolom, hanem a, a, a szaksajtó meg én. Uh -huh. Igen. Jó, John Lord Black Blackmore gitározott, és uh, Dobolt, ő volt az egyetlen tagja Deep Purple-nek, aki, aki végig tag volt, mint a mai napig. És nem volt sziki katonaruhában megérkezni a koncert? Hanem? Nem, civilben. Ja, hát, hogy, hát, hogy kapott a hát, polgárruha viselését, engedélyezem. Tehát volt nem, egy ilyen nem enge, kutya nem engedélyeztem. Hanem? az sem hazamehettem katonaruhában, katonatöngvált. Ja, majd ott átöltöztem, és sebbre raktam a katonakönyvet, és följöttem Budapestre. Tehát akkor volt a Deep Purple, és melyiket említettem még Johnny cash -t? Igen, Johnny Cash és, és, és, és Emerson. Na, tehát Én ugye a sztori volt a Deep Purple-ről, a, a másik pedig az nem tudom, hogy mennyire profi a műsornak. Itt volt Mahler 8. szimfóniájának Magyarországi bemutatója. Hát mindenféleképpen tehát az, a, az a műsor profilja, amiről a hallgatók megemlékeznek. Tehát ez nyilván jó, akkor tehát egy fontos... a PS-ben volt, és egy jó árpád nevű kanadai magyar karmester vezényelte. És hát a nyolcadik szimfóniának az a, a másik neve az Ezrek Szimfóniája, azért mert hatalmasan parántussal kell előadni, azt hiszem nyolc vagy hány szólista, nagyon sok fúvós, nagy zenekar, stb és csapnivaló volt. Körülbelül lefelezték, vagy leharmadolták a DS-t. A a, azt gondolom, hogy az előadás jó volt, az akusztika csapnivaló. Nem tudom, hogy akkor a korábbi kritikák erről mit írtak, de, de, de visszhangos volt, szörnyű volt. De ott, ott, ott ilyenkor a hangmérőkkel van a probléma, vagy, nem, vagy, nem, vagy ki, Szerintem ki, meg? Tehát a hely egy, egy ekkora nagy apparátust felvonultató szimfonikus opusznak a megszolgáltatására. Tehát rosszul is szólt, és, és kevesen és is ennyi, voltak. Rosszul szólt. Nem, ennyi jegyet adtak el, vagy azt gondolták, hogy ennyi egyet fognak tudni eladni, de elképzelhető, hogy akusztikai indoka volt a, a lefelezésnek. Nem tudom, hogy, már nem emlékszem, hogy felezték, vagy harmadolták, de egy hatalmas függőny volt úgy nagyjából keresztben. Nem tudom, hogy mi volt az oka. De, de Magyarországi bemutató volt, már egy 8 Magyarországon soha nem játszott akkorában. Arra emlékszik, hogy ez, ez, ez melyik év lehetett? Mert én itt közben. A... Évek első fele talán, de ezt igazán tippelem. Aha. 91 után azt hiszem. Én 91 óta élek Budapesten, és ez és, és az, az már nem vidékre jöttem. Igen, tehát 91-ben volt ugye a Kraftwerk, 92-ben Metro volt, Damien Carreras, Emerson lékent Palmer, Konzsuzsó a Banzai Bikini, illetve egy háromnapos piramis koncert 1992-ben. Furcsa módon nem Amen. emlékeznek meg, vagy, a, vagy a, a Wikipedia nem emlékezik meg erről a koncertről, de nagyon jó, hogy elmesélte ezt nekünk, is a, a többi nem Biztos, meg. hogy nem emlékszik meg. Most hirtelen nem tudom kikeresni, de nyoma kell legyen. Ja, ja, persze, nem, hanem az a szócik, amit én nézem a Budapest sportcsánakban, abból ja, ott ab, nem, hát nem szerepel. Egy más profilú épület, tehát azt gondolom, hogy ez inkább kivétel volt, mint, mint szabály, hogy ott szimfonikus zenekari hangversenyeket tolnak. Köszönöm szépen, hogy hívottam. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. 2407953, illetve 2406953, ez az Anno Budapest itt a Klubrádióban, ami ma a Budapest Sportcsarnokról szól, illetve a Budapest Sportcsarnokat építi fel az önök emlékeiből az elkövetkezendő fél órában. Ha ott voltak akár valami nagyon jó koncerten, akár egy csapnivalón, voltak valami jó sport eseményen, vagy karácsonyi vásáron, akkor hívnak bennünket ezen a két számon. 2407953, illetve 2406953 következnek, és utána folytatódik a műsor. A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, ha nektek tetszik az, hogy színesing, olyan ing. annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljatok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. Az ismeretlen főváros, a műsor műsorvezető, és két telefonszám 24, 3, 24 3, és egy helyszín a Budapest Porcsonok. Haló. Jó, Jó napot. Jó napot! Jó napot kívánok, nem tudom, hogy én vagyok onal, Igen, vagyok. adásban van készcsók. És én nem... Én voltam ugyan uh, hokimercse, hoki amikor úgy emlékszem, hogy ifjúsági világbajnokság volt itt, de nem is erről szeretnék beszélni, mert arra nagyon hallani emlékszem. Sokkal jobban emlékszem arra, amikor három úgynevezett kommunista szombaton építettük a csarnokot. A külső részeken betonoztunk, simítottuk, viszítettük, és uh, még a dicsőség felon is fönt voltunk akik részt vettek ezekben a munkálatokban, de hát sajnos ez is a Szoros hanungal állt a tábla, is ilyen volt fényből De, ér... de érdekes. érdekes, ön akkor iskolás volt? vagy-e? Vagy... Nem, vagy... nem, a komplex külkeskönül vállalatnál dolgoztam, és ott ilyen brigádok voltak, és mindig jártunk mindenféle <coughs> munkára a kommunista szombatokon. Tehát, de de ha megnézzük a Budapest porcsánok történetét, egyébként nagyon érdekes az, hogy, hogy önöket mondjuk, ha nem is kivezényelték, de hát nyilván rávitták nem, rá nem, nem, hogy... ki, Abszolút nem kivezényes volt ez, mindig voltak ezek, és lehetett jelentkezni különböző fajta munkákra. 38, 1978. Így. március 1 kezdődött el az alapozás a Budapest-Porcsarnoknak? Hát az ilyen 79-80 lehetett. És akkor. Azt hogy 80. Igen, hát nem, 81 inkább, mert ugye 82-ben adták, tehát az, már a tunti munkálatokat csináltuk, amikor már szépíteni tehát denti munkát azért nem adnak oda laikusoknak. És mi Te volt ez az, ön, mi az ön feladata? Megadták ezt a kis, kis hangert, amivel ugye simították a betont, stb. És, és ön mit állap. csinált konkrétan? Ön mit csinált? Hát konkrétan? a betont, hogy tudják simítani. Aha. Akkor... Mindegy, hát a lényeg az volt, hogy ott voltunk, együtt voltunk, és mégis valami értelmeset csináltunk, nem az egyik kupacot raktuk a másik, tehát ilyen aztán vissza, mert ilyen is volt. Igen, az ilyen, ilyen is volt nem. valóban. Igen, tehát a, Itt értelmeset, a... és mondom, aztán már később. A 90-es években pedig valamilyen, úgy emlékszem, hogy ifjúsági világbajnokság volt Hokiból, és azon voltunk a családdal. És De... hol volt az önneve? Az... Tessék? Hol volt kiírva az önneve? Nem, az ő a cég volt A cég volt kiírva. Cég volt kiírva. Cég. Ja cég. azt hittem, hogy, hogy annyira. Eb, nem, nem, nem, a volt kiírva, Ja, tehát azok a támogató cégek, akik mondjuk az épület létrehozásában segédkeznek. Azokat is feltüntették. Köszönöm szépen, jelmeséltem! Én is köszönöm, hogy meghallgatott viszont. viszont hallásra. hallásra! 24 0753, etve egy hallgató írta még a Dájes et és az Allinlét. Haló! Jó napot! Jó, napot kívánok, én Kövül Péter vagyok. Én a Budapest Polcsonok rendezvényasztán dolgoztam, és a rendezvényeket szerveztem, elsősorban kulturális rendezvényeket, de én voltam az egyike azoknak is, akik a karácsonyi válását megszervezte. Meséljen! É, itt az elsőben telefonáló, é, ugye elmondta, hogy itt szó nem volt arról, hogy egy ilyen egyállt a Budapest Porcsonok. nem is lett volna ez lehetséges. Komoly tűzrendészeti felügyelő ségünk volt ott, tehát a szakértők ellenőrizték minden este, úgy, ahogy az úr is elmondta a standokat, nem volt gyertya és szó nem volt hóla Véletlenül engem kértek meg a tűzoltok már a, a romoknál, hogy azonosítsam azt a standot, ami azt mondták, hogy ott, ott gyuladt fel egy gyertya, abban a standban, ami valóban egy nyitott stand volt, ott még csak nem is árusítottak ilyesmit, tehát nem erről volt szó. A Budapest-sportcsolatokat Eh, nagy valószínűség szerint, eh, hogy is mondjam, tudom, nem lehet bizonyítani, de nagy valószínűség szerint felgyújtották a tűz. Eh, a harmadik emellete, az két oldalon, az A és a B oldalon egyidejűleg eh, lobbant fel. Ez ugye nem egészen arra úgy talán, amit a tűzoltóság akkor mondott. Valóban a... hosszú ideig titkosították, nem tudom, mikor fog ez kiderülni, a tűzoltóság vizsgálata eredménye. Eh, az egészen biztos, hogy nem... Eh, nem hogy, át, hogy nem a gyertyavot. Hát most azonnal lennünk a Wikipedia szerkesztőnek. Egyébként meséljen egy kicsit arról, hogy, hogy, hogy mekkora stáb működtette mondjuk a, a Budapest sportcsarnoknak a kulturális szervezését. tehát hát Hányan volt? Voltak ugye, volt egy rendezvényosztályunk, ahol volt egy sportszervező, volt két kulturális szervező kolléga, nem én magam, és több kollega, illetve aztán később jöttek újabb szervező kollégák, kiszonylag rövid ideig voltak ott a Budapest parcsánakban, de körülbelül ez a stáb volt, aki a rendezvényeket szervezte. Mi volt a? Idő... Mi volt a, a, a gazdasági modellje? Ugye itt azért egy olyan korszakról beszélünk, tehát 1982 és 99 között beszélünk, tehát volt egy, jelent, egy, egy mondjuk nagy költségvetése az intézménynek, amivel szabadon gazdálkodhatott, és azt mondta, hogy jó, akkor legyen itt mondjuk Omega koncert 1982 novemberében, vagy, vagy jöjjön el egy, egy olyan zenekar, ami mondjuk nem tölti meg a házat, tehát mondjuk pölcsem. No, Szóval az első időben, az, amikor még a rende nem adtuk a csarnokot, hanem elsősorban mindent magunk szerveztünk, tehát itt a kulturális rendezvényekre, főleg a koncertekre gondolok, uh -huh. nagyon érdekes volt, volt egy, ha jól emlékszem, 150 ezer dolláros éves büdzsénk, eh, amiből koncerteket szervezhettünk. Eh, ez úgy nézett ki, hogy megkaptuk az ajánlatokat különböző helyekről, például a laci más helyekről is megkaptuk az ajánlatot, és közösen ott az osztályon... Eh, Összeültünk és elfogattuk ugye rendszerint elfogadtuk, ugye nagy nevek jöttek, főleg az első időben óriási nevek jöttek egy csomó hiánypótló vagy hézapótló együttes, akik még soha, talán még Kelet-Európába se voltak, ők is eljöttek, így aztán viszonylag könnyű dolgunk volt a választásban. Később ugye, később is nagyon sok saját rendezvényt szerveztünk, de akkor már inkább bérbeadtuk a házat, amikor már megalakultak ezek az irodák, tehát más is szervezhetett a Budapest-Portcsanakban koncerteket, bármilyen egyéb esemény, konferenciákat, kiállításokat, mi egymást. Jó volt ott dolgozni? Nagyon jó volt nagy dolgozni, életem legjobb munkahelye volt, nagyon jó volt dolgozni. Máig feldolgozhatatlan a videó volt ez a bizonyos 99-es december 10-e. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélt mindezt. Nagyon szívesen. Viszont hálás Hogy lehetne egyébként erről mesélni kollégáimmal. Tényleg napokat is lehetne. Mesél, sorban, is is állnak, sor, sorban is állnak a hallgatók a történeteikkel, úgyhogy meghallgatjuk a többieket. És viszont hallások. szépen, viszont 24 70, 24 az anno Budapestben, ma a Budapest sportcsarnok a főszereplő, illetve a hallgató. Haló? Haló, szervusztok. Szervusz, nagyon üdvözöllek. Ne haragudjatok, nem mutatkozom be egyéb nem tiszteletlenségből. Egy bővített mondatban egy személyes élményemről számolnék be. Voltam fellépő a Budapest porcsanokban, Na nem, mérem magam a Menhez, Man hanem a 90-es évek közepén egy teltházas, jótékonysági koncert volt nyugdíjasoknak. Ez nekem különösen kedves volt, mert én egész fiatalkorom óta nagyon szeretem az öregeket, aztán hozzájuk öregettem egy idő után. A lényeg a következő volt, Rádiósként kezdtem a pályámat, és ugye, hogy a szakmában ismerjük egymást, egyszer csak megkeresett valaki, hogy lesz ez a rendezvény, aminek a műsorvezetője vagy moderátora Maga Kertés Zsuzsa, akit én azóta is a magyar rádiózás és televíziózás nagyasszonyának tartok. A lényeg az az volt, hogy az lett volna a feladatom, hogyha esetleg a Zsuzsának korábban el kell menni, akkor én befejezem. A, egy lekonfal a műsort. Értem. Mit ad, mit ad Isten, a Zsuzsának előbb kellett elmennie kb. másfél órával. Tehát én kaptam másfél óra olyan lehetőséget, hogy műsorvezetőként vagy moderátorként 12 ezer ember előtt Éppen ezt akartam kérdezni, hogy hányan voltak a, a, a koncerten. 12 ezeren. Tehát ez a teltház, mert hogy 11.500 volt talán, igen. azt hiszem, a, a befogadóképvisége. Ez képessége. a mai napig hátborzongató számomra, pedig azért a mai napig fellépek ilyen formában, különböző kisebb-nagyobb rendezvényeken. Nem kell magyaráznom annak, aki valaha tíz ember előtt műsort vezetett. Életre szóló élmény volt és, és azóta is beleborzongok és rendkívül jó érzéssel emlékszem rá. Köszönöm szépen, a szépen köszönöm. Viszont hálás a Sárbusz, Miklós és a többiek itt a Klubrádióban. Halo? jó napot kívánok. vagyok. Üdv. És a Czakberi koncertem volt, én annak idején a Budapesti Sportcsarnokban. Miért? Hát hogy miért voltam a Budapest vonom. Nem, az hanem hogy, hogy miért pont, Csak Berin. Csak Berri az. mikor volt? Imáltam. 1980, várjál, keresem a, a, a, a jegyzeteimet, valamikor még a 80-as évek elején volt itt, Chugberi, azt hiszem. Való, a legelején volt, még, igen. És milyen volt? Hát szenvációs volt, és az volt benne az érdekes, hogy nem érkezett meg a zenekara. És az előző zenekara az oltboysz volt a Dejár Bégyulában. És akkor mondta a Chuck Berry, hogy ez a legfeket fehér hang, amit valaha életében hallott. Tehát ez egy ilyen legendás megjegyzése volt a Deábi Gyuláról a Chuck berry -nek. És a Póka elgonált be basszus gitározni. a többit nem tudom, hogy kik, de, de magyar zenészek kísérték le a Chuck Berry-t, mert valahogy a zenekara valahol elmaradt félúton és így egy ilyen hatalmas koncert volt, arra emlékszem, hogy a végén a táncolni az embereket a színpadra, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó élmény volt. A másik, ami megmaradt belőlem, hogy a Szünetben barátom fölgyújtotta magát, mert volt egy olyan szokása, hogy a dohányzott, és a gyufát azt visszatett a, a gyufás dobozba. Hát igen, Én tehát gyakorlónak az ember még visszarakta, mert hogy, hogy azon valóban még lehet majd. Nem leszemeteljen. És úgy betette a nagypapájának a bársony mert abban volt egyszerűen hogy nagy lobbanás, és így lángra lobbant a kabát, hogy nagyon nagyon kevésem múlva, hogy nem akkor égett le a, a, a Budapest forcsánok. Tehát barátom az mindent megtetje. Meg... Hát emiatt a két dolog miatt. Aha. Volt nekem emlékezetes ez a, ez a koncert, ez a fantasztikus volt. Old is nagyon jó volt, meg a Chuck Berry is nagyon jó volt. Úgyhogy és az az, az, az, az, az érdekes, igen. jó ez a, ez, a, ez a gyufás történet is, de hogy, hogy két tűz volt, tehát volt a, a 99-es nagy, aminek során igen, valóban igen, leiget, igen, igen, igen, de igen. Igen. előtte már volt néhány évvel korábban egy, egy kicsi, amit, ahogy a lánglovagok szokták mondani, hogy gyorsan lefeketítettek. Köszönöm szépen! Hát csak, és a legkisebb, akkor ez volt az egyszerűen <tos> az a harmadik. <tos> Köszönöm szépen. Viszont, viszont, viszont hallásra. hallásra. 953, illetve haló. Tűz Hallgatom. Jó napot kívánok, Újházi Teréz vagyok. Hanksnodet Miklós vagyok. Ö, a Kiszköz-Holmosponti művész együttes táncosa voltam akkor, amikor megnyitották a sportcsarnokot, és ott táncoltam a felnőtt csoportba, ott volt a közép csoportunk, meg a több gyerekcsoport, és mindannyian együtt táncoltunk néptáncot. Ez a, a, a nyitó rendezvény volt a Budapest Ez a nyitórendezvény, igen, igen, ez volt a megnyitójás a porcsarnoknak. Utána a, voltak ezek a néptánc ahol, ahol elmentem a kislányommal, aki körülbelül ilyen két éves lehetett, és mi körbe táncoltunk, tehát idegenekkel, csak úgy adhok, és a kör közepén ott heverészett a kislányom ott bóklászott, és egyszer vettem egy újságot, és kinyitom, és pont ez a fotó volt benne, nem is tudtam róla. Elég szép történet. A, a következő, hogy Izaóra, amikor itt volt, és a télen a legnagyobb hó volt, akkor nem járt semmilyen jármű, úgyhogy gyalog kellett elmenni a sportcsarnokba, mert Izaóra óra énekelt, mi pedig táncoltunk uh, körülötte. Ez az 1986. Uh, hát van, ez már, ö, talán? Nem, körülbelül vagy 80. Ö, nem igen, igen talán, talán akkor volt az, az a klasszikus nagy amikor valóban, volt igen, valóban igen, az a az ország. Hó. Igen, közben koncerteken is voltam, de a végül is, a, amikor leégett a sportcsarnok, akkor ott voltam az árusok között. Én csak, a, én csak arra emlékszem, hogy korábban a Fidesz ö, szerette volna újjáépíteni a, a sportcsarnokot, de a parlamentben ezt nem szavazták meg. És, és hát utána ott voltam, amikor leégett, és tudom, hogy előző este a, a, ott körbejártak a biztonsági örök, hogy menjünk gyorsan, mert áramtalanítják. Előző nap volt a, a tűzoltók, ott voltak ellenőrizni, és a legmodernebb füstjelző berendezése volt felszerelve, és azt mondták, hogy minden szuper. Hát ez is a, a, a korábban már itt a műsorban elhangzott teóriákat Igen. erősíti, hogy nem Igen. a, a gyertő, hanem esetleg... Tehát ez, ez nagyon érdekes. Ott, ott voltam a nyitásnál is, meg a zárásnál is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. És azóta se jöttem helyre. Se anyagilag, se, se lelkileg. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen, hogy elmondhattam. Köszönöm. Viszont hallásra. 24 07 96 24 06 Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Én Tibor vagyok, vagy szia. Hello. Uh, 82-ben, vagy 83-ban, most van emlékszem pontosan, volt egy Tangerine Dream koncert a sportcsarnokba És ez azért emlékezetes nekem, mert ott én akkor a Lézer Színházban, ami a planetáriumban lépett fel, egy ilyen őszakistárnak a tagja voltam. És hát mi nekünk elintézte ott a főnök, hogy mi egy Lézer show gazdagíthattuk volna ezt a Tangerine Dream koncertet. Ez 1982 lehetett? 82 vagy 83. Vagy 82 vagy 83. Az biztos, hogy, hogy, hogy maga a rendezvénysorozat, azon, aminek részeként a Tangerine Dream a Klaus Schulze is itt volt. Tehát ez egy olyan fesztivál volt, ahogy most így látom. Igen, és hát az volt ebben a furcsa, hogy rengeteget dolgoztunk. És -e, október 19 és 21 ek között igen. volt, az úgynevezett chip fesztiválnak hívták ezt, akkor még azt tudták az emberek, hogy mi az, hogy chip. Igen. Szóval, hogy rengeteget dolgoztatok. Igen, és hát ott össze-vissza szereltünk a színpad alatt, meg ugye a színpadban ilyen lukakat, ahol majd a lézer el fog törni a, a szótből. És hát csak egy dologgal nem számolt senki azt, hogy Attól a viszonyatos hangerőtől, ami ott lesz, attól berezonál az egész színpad, és a tükrök, amiket felszereltünk a színpad alá, ezekre a tartórudakra, azok is elkezdtek ugye ettől a ritkozatos mély rezonálni, Aha. és gyakorlatilag a tükrök, ahogy rezonáltak, nem, nem jött át a fény rajtuk, nem lehetett beállítani őket. Tehát a, a, a többnapos munka eredménye, a lézersú, amire így rákészültetek, az pont esetkútba? Hát, hát valamennyi, val, tehát valami volt, de ugye a, maga az együttessen nagyon bízott bennünk, úgyhogy ők azért a saját világításukkal, meg cucukkal ugyanúgy készültek, és hát igazuk is volt, mert egy idő után muszáj volt szaladni a dolgot. Arra hát... emlékszel, hogy, hogy hányan lehettek? Ha valaki nektőle megkérdezi azt, hogy, hogy 83 ban vagy 82-ben egy Tangerine Dream koncerten vagy egy Klaus Schulz-én, hányan voltak, akkor azt mondtam volna, hogy hát ezernél többen nem nagyon lehettek. Ja, hogy a közönség? Igen. Hát nem tudom, nekem úgy tűnt, hogy, hogy nagyon sokan Igen? voltak. Igen. Tehát ez, ez nem emlékszem már pontosan, de de rengetegen voltak, és hát ugye a gondunk még az volt, hogy ugye nem tudtunk, nem, igazán nem lettünk kész időre, tehát a Aha. próbákon előtte nem derült ki ez a tudtisság, hogy mondj, ja, hogy ez az, a dolog igen, nem fog működni. Tehát, hogy a tükrökkel egy kicsit így bajban lesz. De, de az azért jó volt, hogy utána a művészeti vezetőnk Aha. még pár évig azzal csekedett, hogy mi a Angel in Dream-mal együtt koncertesztünk. És ez így is van, tehát szerintem ezzel hát, most már ne változtassunk, ez maradjon így meg a, a, a, az anneleszekben. Köszönöm szépen! Kérlek szépen. Viszont hallásra! Még egy, egy hallgatóra talán van időnk. Halló! Halló! Jó napot kívánok! napot Kívánok! kívánok Zsa vagyok! Miklós! Azzal szeretném kezdeni, hogy én azok kevesebb közé tartozom, akik megsiratták a vs -t. Hát többen is voltak, azért az már kiderült. Szóval én olyan helyen dolgoztam ott a stadionnál, hogy ráláttam az épületre egészen az alapozástól az átadásig. Uh -huh. Tehát egy félelmetes élmény volt. Azon kívül láttam, amikor volt az első motoros világ találkozó Pesten, ott gyülekeztek a mindenféle országból a motoros csoportok. Hát az is egy felejthetetlen látvány volt. Akkor az első Tantana koncerten is ott voltam, és számos nagyon-nagyon jó minőségű, és, és nagyon jó hangulatú jazz koncerten, benkókoncerten, díjbrugák koncerten. Szóval én nekem csak nagyon szép emlékeim fűződnek ez az épülethez, és lejegyezni kívánom, hogy ami most ott van a helyén, hát azt nem is igazán tudnám jelensítani. Nem szereti? Ez a város túlsága. Hossos, miért, miért, volt, miért volt szebb a, a Budapest polcának, mint mondjuk most a, a paplászló? volt ez meg egy olyan jellegtelen ronda szürke kavics. Aha. Az valahogy olyan, olyan levedős, olyan, olyan szellős, olyan, olyan elegáns volt. És ott dolgozott, vagy csak rálátott egy környezet? Nem, ez... én csak ráláttam, ott a házban dolgoztam. Aha. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Én köszönöm, hogy meghallgatottam. És sokan viszont hallásra... Ez volt a Klubrádióban az Annó Budapest. Köszönjük, köszönjük szépen megtisztelő figyelmét Az adás szerkesztője Árva Brigitta volt a misor létrehozásában. Polcsi Gergő és Kelecsényi Kriszta volt a segítségemre. Egy kicsit felidéztük az egykori Budapest sportcsarnok programjait az önök segítségével. Jövő héten, mert az december 26-a, nem lesz, nem lesz Annó Budapest, nem lesz betelefonálós műsor, úgyhogy január másodika lesz az, amikor találkozni fogunk. Már egyébként azt terveztük szerkesztőtársammal Árva Brigittával, hogy a Fővárosi Művődési ház lesz a kiválasztott objektumunk. 1951-ben indult a hely, és hát legendás beat klubok voltak, magnós klubok, tehát hamarosan a Fővárosi Művődési ház azért Úgymond gorcső alá kerül itt az anno Budapestben. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet, boldog ünnepeket kívánok. Banks Miklós hallották a viszont hallásra.